الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى الحديث الحادي عشر عن أبي محمد الحسن ابن علي ابن ابي طالب رضي الله عنهما سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته قال حافظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك الى ما لا يريبك رواه النسائي والترمذي وقال حسن صحيح Asima rahimahullah ta'ala hadith yakuna moja Hadith iliyopokewa na Abu Muhammad Al-Hasan wana wa Ali ibn Abi Talib Allah yaridinaina babake Sabti Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam yani mjukuu wa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sababu ni wa binti yake Fatima radiyallahu anha wa maana yake raihana ni ua ambalo liko na harufu ya kupendeza ni ua ambalo liko na harufu ya kupendeza yani yeye ni raihana na ua inayopendeza ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال اسامه الحسن ابن علي حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حفاظ كتوكا ومتومه صلى الله عليه وسلم من النهايه دع اتا دع اتا ما يريبك kinacho kutia shaka kinachokutia wasiwasi achana nayo epukana nayo na yaribuka kuna matamshi mawili yaribuka au yuribuka mashuhuri ni yaribuka lakini na juzu pia kusema yuribuka kwa hivyo matamshi haya mawili yote yamepokewa achana na kinacho kutia shaka na kukutia wasiwasi ila ma la yaribuk na ushikamani na uelekee lile ambalo halikutii wasiwasi halikutii shakka hadithi imepokewa na al nasai na at na asema at hasanun sahih al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib Rasulillah kwa Kiarabu maana yake ni mjukuu wa, wa mtu kupande wa mtoto wake ki wa kike Kama una mtoto wa kike akakuzalia mtoto anaitwa sibt Na mwingine anaitwa hafid Kwa hivyo sibt ni mtoto wa mtoto wako wa kike Hadithi hii asema Bnu Rajab rahimahullah ta'ala wa maana hadha hadith maana ya hadithihi yarji'u ila alwuquf 'inda ash-shubuhat wa iltiqaiha in arudi katika kusimama katika shubuhat na kujiweka mbali na shubuhat tulisoma katika hadith ya Abu Abdullah an-Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhumā qāla asama rasūlullāhi sallallāhu 'alayhi sallam innal wa inna al-harama bayna wa mushtabihat halali haramu na kuna mengine ambayo hayajulikani shubuhat faman ittaka ash-shubuhati istabra'a lidinihi wa 'irdhihi katika shubuhat mtu afaa kujeka bali ili kuhifadhi na kuchunga heshima yake na dini yake kwa hivyo asema hadithi hii ambayo tumeisoma dama ila ma la yaribuka inarudi katika msingi huo uliotajwa katika hadith ya an-Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhu ma kuwa mtu ajieke mbali na shubuhati Achana na shubuhati mambo ambayo yatakutilia shakka yatakuingizia shakka na wasiwasi katika moyo wako achana nayo fa inal halala mahd kwa sababu halali ambayo ni khalis halali ambayo yajulikana ni halali لا يحصل للمؤمن في قلبه منه ريب حلال حيمطيه مؤمن katika moyo wake wasiwasi na shakka halali ambaye ko wazi kila mmoja ajua ni halali haimletei dukuduku katika nafsi yake katika moyo wake wa raib na maana ya raib bimaana alqaliq walidtrab yani wasiwasi na shakka na dukuduku katika moyo بل تسكن اليه النفس وتطمئن به القلب بالي كتابه حلاليه ambayo iko wazi moyo ama nafsi ya mtu inakuwa yenye kutulizana moyo na nafsi yake haina wasiwasi واما المشتبهات اما ذي الambazo ni shubuhat hazijulikani ni halali ama Hizi shubuhati zinaleta katika nyoyo za waja dukuduku na wasiwasi ambayo yampelekea mtu kuwa na shaka kwa hivyo hadithi hii yatufunza kuwa mja endapo ako na mambo mawili mbele yake mmoja alijua liko wazi na lingine halijui laweza kuwa ni halali laweza kuwa ni haramu basi ambiwa katika wasia wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aachane na hilo ambalo haliko wazi kwa sababu itamletea wasiwasi katika moyo wake na alitekeleze lile ambalo hana wasiwasi nalo hiyo ndo mafundisho inayopatikana katika hadithi hii kisha rahimahu allahu ta'ala alhadithu athani asha عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول, رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه رواه الترمذي وغيره هكذا اسما رحمه الله تعالى حديثي ليوبكوا kutoka kwa Abu Huraira Allahu radhiyallahi Asema amesema Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islam almar' katika uzuri na ukamilifu wa islam wa mtu ni afanyeje tarkuhu yeye kuwacha ma la yanih kisicho muhusu kisicho fungamana na hamu yake achane nayo hiyo ni ukamilifu au ni uzuri wa uislamu wa mtu Asema ibn rajab rahimahullahu taala wala za hadithi tukichukua dondoo alizozieleza rahimahullahu taala hadha alhadith hadithihi aslun azim min usul ni msingi mkubwa sana msingi mkubwa katika misingi ya adabu katika misingi ya adabu ya Muislamu hadithi hii yasmania mmoja ya misingi hizo asema wa maana hadha hadith au qabla yahabu asema wa qad haka al imam abu amr ibn salah an Abi Muhammad ibn Abi Zaid Imam al fi zamanihi annahu qala amapokea kutoka kwa huyu imam maneno yake akisema jima'u adabil khairi wa azimmatihi aw wa azimmatuhu tatafarru'u min arba'ati ahadith muktasanyiko wa adabu yote kinachokusanya mambo yote ya adabu na inafungana yote inafunga yote ya adabu tatafarrua ina chimbokana inatokana min arbaati hadith kutokaana hadithi nne yani mkusanyiko wa adabu zote za uislamu zajengeka au za kusanywa katika hadithi hizi nne kaulu nnbi sallallahu alayhi wasallam ila kwanza ni kauli ya mtume sallallahu alayhi wasallam man kana yu'minu billahi wal او ليصمت فتكوجه كuelezo insha Allah الله hii kuwa yule anayemuamini Allah na siku ya kiyama basi aseme maneno mazuri au anyamaze hadithi ya kwanza katika hadithi zinazokhusanya adabu wa kauluhu sallallahu alayhi wasallam min husni islam almarad tarkuhu ma la yani hadithi hii ambayo نياتات وقوله صلى الله عليه وسلم الذي اختصر له في الوصيه او الذي اختصر له في الوصيه قول يمتمي صلى الله عليه وسلم ويولى امباه اليمفنيه مختصر يا وصيه اللي بسمى اوصني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم سلام وبركاته لا تغضب وسك سريكه Hadithi hiyo itaelezwa pia vile vile katika misingi ya adabu na ya mwisho ya 4 kauluhu sallallahu alayhi wasallam almu'minu yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi kuwa mu'min ampendea ndugu yake anachojipendea nafsi yake haya hizi hadithi nne kama anavyosema huyu imam rahimahu allah taala ndizo misingi za adabu. Wa maana, الحديث, maana hadithi hii anna min husni islami hii tarkuhu mala yaanihi min kawlin wa fiilin. Kuwa uzuri wa Uislamu wa mtu niye kuwacha mambo yasiyomhusu yasiyofungamana na himma yake katika maneno au katika vitendu. واقتصر على ما يعنيه من الاقوال والافعال اك شغليكا يعني امهس مسلم امهس اسلامك ني اميفانيا عزوري ومعنى يعنيه معنى يعنيه نيني. تتعلق عنايته به ويكون من مقصده ومطلوبي يعني ومهمك ameufungamanaisha na jambo hilo yani ametia himma yake katika jambo hilo na kusudio lake na lile ambalo alitaka alifungamanisha na jambo hilo ameweka himma yake kwa jambo hilo ndo maana ya Yanihi inamhu inachomhusu walinaya na inaya maana yake shiddatu alhtimam ni kujihusisha na kujifungamanisha na jambo kutilia umuhimu jambo fulani tayy akaendelea kueleza mpaka akasema Sema walaysa muradu si ma ya hadithi kuwa anna hu yatruku ma la inaya lahu bihi wala irada bi hukm wa talabi al nafs ya hadithi si kuwa mtu aache lile ambalo halimhusu kwa matamanio ya nafsi yake yani moyo wake ama hawa ya nafsi yake inamwambia jambo hili alikuhusu achana nayo ama akili yake tu yamwambia tu wachana na hilo hilo alikuhusu usichogoleeke na hilo la hairudi katika akili ya mtu katika hawa ya mtu namna anavotaka yeye ndo ajiamulie kinachomhusu na kitu ambacho hakimhusu si hivyo bal bihukmi hukmi shari wal islam bali kitu gani kitakutambulishia kita kinachokuhusu na kile ambacho hakikuhusu ni nini ni sheria ya Uislamu ndio itakuamulia kwamba hii inakuhusu sasa shughulika nalo kama ni maneno yaseme kama ni matendo yatende haya hayakuhusu kamwe ni sheria ya Uislamu ndio inakuamulia walihadha ndo kwa maana ja'alahu min husnil islam kwa maana akalifanya hili ni uzuri wa Uislamu wa mtu angalia hadith min husni islamil uzuri wa Uislamu wa mtu amefungamanisha na nini na Uislamu yeye kuachana na yale ambayo yasimhususu ona kwa hivyo ni kwa kulingana na uzuri wa Uislamu wake si kwa kulingana nini hawa ya nafsi yake wala namna akili inavomwambia mbona au shughuliki na kadha wakadha nasema ya hainiusu hainihususu yani kwa namna anavoonja yeye katika ulimi wake mfano Ama katika hawa ya nafsi yake katika akili yake ona alimhususu lakini si hivyo ni kwa kulingana nini na msingi wa sharia. nadhani hiyo imeeleweka fa iza hasuna islamul mar'i taraka ma la yanih kwa hivyo uislamu wa mtu ukiwa ni mzuri ameitengeza ikawa nzuri sana alhamdulillah taraka ma la yanih na yale ambayo hayamhusu fil islam katika uislamu minal aqwal sawasani so, maneno yasiyomhusu yasiyofungamana yes. hamu yake na himma yake atayaacha na matendo pia vile wala faala fa inna kwa sababu uislamu yaqtadi inampelekea ya mtu ama inamwajib, inamwajibisha mtu kufanya nini fi'l alwajibat kutekeleza za wajib za Allah azza wa zile ambazo amemwaamrisha mje yatekeleze haya ndo yamhusu azitekeleze hizo wajibati kama sabaka zikure kama ilivyotangulia kuelezo katika hadithi ya Jibra'ila alayhi salam. Wa inal islam al-kamil na uislamu uliyokamilia uliyokamilika al-mamduu ya kusifiwa yadkhulu fihi inaingia katika uislamu huo tarkul muharramat kwa chana nini na haramu. Kwa hivyo haramu hayumhusu muumini haramu hayamusu muumini asiingie katika haramu ya maneno au ya nini ya vitendo haya muhusu yanayomhusu ni wajibat na mustahabbat na sunan ambazo zimewekwa na Allah Jalla fiu la au Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haya ndio yanayomhusu yeye atekeleze hayo tayib wa itha hasuna iqtada taraka ma la yaani kulluhu na uislam ukiwa mzuri basi haya من minal muharramat حرام haramu yote atayawacha awil mushtabihat ama yali ambayo kama tulivyosoma katika hadithi iliyotangulia hayajulikani ni halali ama ni haramu atayaepusha nayo wal makruhat na za kuchukiza pia atajiepusha nazo wafudhulil mubahat na ziada katika mubahi alati la la ya muslim haya yote haymuuso mu'min haya muuso muslim kabisa haramu makruh zote azi muuso muslim aji mbali na hayo yote itha kamula islamuhu wa ila darajat alihsan wakati ambapo islamu wake utakamilika na kafikia daraja ya ihsan basi atakuwa ni mwenye kuacha hayo yote bal atafikia daraja ya upeo wajuu hata kuwacha mambo ambayo ni mubah ni halali lakini kwa vile ya wara kuona kikithirisha hizi za halali pia huenda akateleza zaidi ana achana nazo naam hiyo maelezo ya hadithi hii ya Abu Hurairata radhiyallahu anhu naam اسامه رحمه الله تعالى الحديث ال 13 عن ابي حمزه انس ابن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه رواه البخاري ومسلم ابو حمزه امه نيكنيا يا ابن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم المهدومكيا انتم صلى الله <سؤال> عليه وسلم katika nyumba yake kwa takriban miaka 10 alizoishi rasulullah صلى الله عليه وسلم kule Madina Asema Anas aninabi صلى الله عليه وسلم amepokea kutoka kwa rasulullah صلى الله عليه وسلم mali nohaya akisema nini la yu'minu ahadukum hata mmoja wenu imani yake haitotimia haitokamilika hata hadi wakati gani yuhibba li akhihi ampende ampendee ndugu yake ma yuhibbu li nafsihi ampendee ndugu yake anachojipendea nafsi yake mwenyewe Hadithi imepokewa na alimam imam al-Bukhari na alimam muslimi Muslim la yu'minu ahadukum hata tu'minu mmoja wenu maana ya kupingwa kwa imani hapa si kuwa anakuwa si muislamu haamini mmoja wenu mpaka afanye kadha wa kadha na kuwa asipofanya hivyo si muislamu anakuwa kaafir la sema almuradu murad iman makusudio ya kupingwa imani hapa nafiu bulugi haqiqatihi wa nihayatihi ni kupingwa kufikiwa hakika ya iman na mwisho wa iman yani iman iliyokamilika iman iliyotimia ndo yaelezwa hapa ndo yanapingwa ya inapingwa hapa yani mtu imani yake haito timia haito kamilika mpaka ampendee ndugu yake anachojipendea nafsi yake kumaanisha kuwa endapo hatofanya hivyo imani yake bado yupo lakini pungufu imani yake bado yupo lakini Pungufu na dhaifu ingekuwa imani yake imetimia imekamilika basi angempendea ndugu yake anachojipendea nafsi yake Asema fa inna al -imana, kwa sababu iman kathiran ma mara nyingi inapingwa katika baadhi ya hadith Lintifai baadhi arkani wa wajibati inapingwa kwa kule kukosekana baadhi ya wajibu za iman ama nguzo za iman imani ikapingwa imani haimaanishi kuwa imeondoka imani yote wajibu ya imani ikakosekana au nguzo ya imani ikakosekana ikawa imani ile ikapingwa lakini si kuwa yote imeondoka Asema kaqawlihi sallallahu alaihi wasallam kama sema rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min wa la hina wa huwa mu'min hina wa huwa mu'min kwa hazini mwenye kuzini isipokuwa wakati anapozini eh hawa mu'min yani habaki kwa ni mu'min nini amekuwa kaafir inamaanisha imani yake imefanyaje imepungua imekuwa dhaifu wala haibi mwenye kuiba isipokuwa pindi, anapoiba hawi nani hawi mu'min. inamaanisha ametoka nje wa Uislamu la haimaanishi hivyo inamaanisha imani yake imepungua imani yake dhaifu wala yashrabu khamra hina yashrabu wa wa huwa na wala muumini tembo, ispokuwa wakati anapoinywa tembo hawi nini hawi mumin haimaanishi kuwa ye ni kafir kwa sababu gani ha. nani ajua kwa sababu gani ha iman yazid wenyukusi iman yazidi na yapungua Jawabu, shukran jwab unjine ingekuwa mwenye kuzini anakuwa ni kafir Anahitaji kupigwa viboko? Ah? kupigwa viboko. Yule ambaye amefanya naqid, ameleta naqid miongoni mwanawake wa ya kuvunja Uislamu, anakuwa murtad. Na hukumu ya murtad ni nini? Ni si kupigwa viboko moja la. Tuelewana? Na Allah ameeka hukumu ya mwenye kuzini vibako moja inamaanisha akitekelezewa hadhi bado anabakia nani? mumin Mwenye kunywa tembo pia vile vile. Anafanyiwa zajir. Ama anapigwa. Lakini haimanishi kuwa amekuwa nani? Amekuwa kaafir. <coughs> Na mwenye kuiba Allah Azza wa Jalla amesema hukumu yake nini? Kama ingalikuwa mwenye kuiba anakuwa kaafir, imani hakuna tena. Adhab yake ni kuwa asikokatwa nini? Ukatwa mkono. Hiyo ni muhimu kuelewa. Muhimu sana. Kwa hivyo imani inapopingwa katika hadith yeyote ukipata hadith imani inapingwa inamaanisha ule ukamilifu wa imani na uupeo e, wa jua imani do inapingwa hapa inamaanishi kuwa imani yote imeondoka wa kauluhu sallallahu alayhi na kaulun sallallahu alayhi wasallam la yu'minu man la ya'manu jaroho bawaiqahu au la ya'manu jarahu bawaiqahu haamini yule ambaye jirani wake hatosalimika na maudhi yake haamini mtu huyu. Haimanishi kuwa amekuwa nini amekuwa kafiri inamaanisha mtu huyu imani yake ni dhaifu siku zote audhi jirani wake imani ya huyu mtu ni dhaifu ni pungufu naam wahaadha asema rahimahullahu ta'ala هذا كله يا ليلهيات المتغليا pamoja na maelezo ya hadithi hii la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi min jumlat al nasiha li 'ammat al muslimin ni katka jumla nasiha kwa waislamu kwa jumla tulisama hadith ad-din nasiha hadith abu ruqayyah tamim ibn aws ad na katika vipengevi vya nasiha alivyovitaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni nasiha kwa waislamu kwa ujumla na katika wa is, katika waislamu kwa ujumla ni hadithi hii umpendee ndugu yako unachojipendea kama unajichukia makruhisi kupate maudhi asikupate nawe umchukie ndugu yako yasimpate nini makruhi makruhizo misiba Unachukia zisikupate na wewe usipende ndugu yako naye apatwe na nini na misiba khairi ambayo wapendea nafsi yako na umpende ndugu yako apate nini Kheri hiyo sema aliyame muslimin alati hiya min jumlatid din kama sabqa tafsiru dhalika fi mawdih sema wa anas alladhi natakallamu alana fihi hadithhihi ya anas ambaye tuizungumzia Yadullu ala an al Yajulisha kuwa mu'min yasurru huu ma yasurru akhahu al-mu'min Inampendeza, na inamfurahisha kinachompendeza ndugu yake na kumfurahisha ndugu yake muislamu wa yuridu li akhihi mumin ma yuridu li nafsihi al Na anamtakia ndugu yake mu'min anachotakitia nafsi yake katika khair hii daraja wengi hawaifikii wengi hawaifikii kwa sababu nyoyo zimejaa bugdha nia zimejaa nini uhasidi wallahu musta'an ukisikia ndugu yako amepata na makuru fulani unafurahia moyoni wallahu musta'an ukisikia msikiamepata khair fulani inakuuma sana unatamani neema ile ifanyaje iondoke na dunia ni kidogo wallahu musta'an na hapo كله asema rahimahullah na yote haya Inama yaati itakuja wakati gani hii kumpendea ndugu yako unachojipendea nafsi yako asema Yati min kamali salamati sadr itakuja wakati ambapo moyo utakamilika na salama itakuwa katika salama ukamilifu wa usalama wa moyo utapatikana yani moyo wako umesalimika Kamilifu kabisa na nini kutokana na nini min alghish kutokana na kuhada na kudanganya walghl walhasadi, na chuki, na fundo loka katika moyo na uhasidi moyo utakaposalimika kutokana uhasidi na chuki, na fundo basi hapo itakuwa moyo wako umesalimika tayari na utakuwa unampendea ndugu yako unachojipendea mwenyewe na unamtakia khairi namna unavyojitakia khairi fa inalhasad kwa sababu ya uhasidi yaktadi inampelekea mtu na inam Wajibisha mtu an yakraha alhasid an yafukahu ahad yani ule mhasi, mwenye kuhusudu mwenye hasad Anachukia nini yafukahu احد Anachukia mtu mwingine asimshinde ya ye asimshinde yani siku zote yende awe nini awe juu na wengine wako nini wako chini yake an yafouqa احد fi khair au yusawihum fihi hapendi mwenye kumzidi zidi kheri, au mwenye kuwa sawa na ye. anataka yeye ndo awe juu. Li'annahu yuhibbu ayyamtaza 'ala an kwa sababu Yesu kuzote anataka apa mbauke, apa, mba apa mba Yaani awe ni uh, tofauti na wengine. Wengine wako katika group lani lakini yeye uko pekea yake, Peke yake. Haji weke sawa na daraja wa Islam wengine. بفضائله الهي وينفرد بها عنهم والايمان يقتضي خلاف ذلك لكن لكن الايمان مؤمن سيهفو حيمpelekei mtu kwa na sifa kama وهو ان يشرك المؤمنون كلهم فيما اعطاه الله يعني وميني ووت وشريكانه pamoja naye katika yote ambayo Allah azza wajalla amempatia min alkhair min ghairi an minhu pamoja na isimpungukie na chochote. Yaani apenda wote washirikiane heri ambayo Ye mwenyewe anayo ambayo Allah Azza wa Jalla amempatia. Paka mwisho alivoeleza Sheikh rahimahullahu ta'ala kwa sababu waumini wote kama anavyosema Rasulullah صلى الله عليه وسلم mfano waumini ni sawasawa na nini kiwiliwili kimoja wewe na ndugu yako mu'min. ama sote waumini sawa na kiwiliwili kimoja na muislamu ni ndugu ya muislamu Ona. kwa hivyo kama ilivyo kiungo katika kiwiliwili inapoumia inapopata uchungu basi kiwiliwili kizima kinakuwa na maumivu hivyo hivyo ndio waumini wanafaa kuwa Mwenzako akiwa na matatizo nawe pia vile vile o naye katika matatizo yale uhisi uchungu namna anavosikia yeye na ujaribu kadri ya uwezo wako kumpunguzia nini msiba uliyomfika na madhara aliyomfika na ujitahidi sana umweke katika hali ya afuweni hali nzuri kama unavyojitakia na yako asema rahimahullahu ta'ala الحديث الرابع عشر الحديث الرابع عشر عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس واترك دينه المفارق للجماعه رواه البخاري ومسلم حديث ليطوكيو ابن مسعود عبد الله ابن مسعود الله ورضىناه اسمع قال وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم حي حلالي damu ya mtu muislamu si halali kwako kuna yashhadu yashhadu wallahi la ilaha illa huwa katika nuskha yangu hakuna yashhadu lakini katika bukhari na muslim yashhadu hayi halali damu ya mtu muislamu yashhadu alla ilaha illa al allah muislamu aliyashhudia hakoona apasaye kuabudiwa kwa haqi isipokuwa allah wa anni rasulullah na mimi ni mtume wa Allah illa bi ihdath thalath. Ispokuwa kwa mambo moja wepo ya mambo haya matatu. Ispokuwa kwa mmoja wepo ya mambo haya matatu yakipatikana ama mmoja wepo ikipatikana basi damu ya Muislamu inakuwa ni halali. Athayibu zani azani Yule ambaye si bikr ameiwahi kuingia katika ndoa ama hiyo katika ndoa naitwa thayib azzani anezini basi hukumu yake ni kwa kupigwa mawe kama tutakavueleza wan nafsu bin na nafsi kwa nafsi kuuawa nafsi ni sababu ya nafsi kuuawa watarikul dinihi na mwenye kuwacha dini yake al-mufariq sifa ya mtu huyu ni mtu aliyetengana na jamaa ya waislamu akaacha uislamu na uislamu basi naye pia vile vile damu yake inakuwa ni halali Taib hadithi hii tulitangulia kueleza katika hadithi ya Bni Umar radhiyallahu anhuuma kuwa amesema rasulullah sallallahu alaihi wasallam umirtu anuqatila an-nasa حتى yashhudu la ilaha illa allah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimussalah wa yutuazzaka fa itha faalu dhalika asamu minni dima'ahum lima'mrishwa kuwapiga watu vita mpaka washuhudie kuwa hapana fasae kuabudiwa kwa haki isipokuwa allah na mtume sallallahu alaihi wasallam ni wa allah na wasimamishie na watoe zakat Fa iza fa'alu dhalika Wakishafanya kashafa asamu minni dima'uhum damu zao zinakuwa zimehifadhika damu zao hazimwaguma daam ashaingia katika uislamu ameshuhudia shahada ya uislamu anasali anatoa zaka kama ana uwezo basi damu yake haiwi ni halali asamu minni dimaahum wa amwaluhum illa bi haki alislam ku hisabuhum ala allah ta'ala ispokok hakki alislam ndo damu yao itakuwa ni halali na mali yao itakuwa ni halali kama kutoa zakat sasa damu kuwa halali inabainishwa na hadithi hii ya ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu na hadithi hii inapotokewa pia na aisha na inapotokewa pia na usman radiyallahu anhu usman radiyallahu anhu alipozingiro katika nyumba yake wataka kumuua wale makhawarij kwa fitna ya yule jamaa aitwa Abdullah ibn Saba yule majusi e, yule jamaa aliingia katika uislamu lakini si kwa lengo la kuwa muislamu lakini ukakuleta fitna baina kwa ya uislamu alikuwa majusi au miyahudi Yahudi asemo walipomzingira Uthman radhiyallahu anhu katika nyumba yake kule Madina Uthman alitoka nje akazungunza na baadhi ya watu akawaambia jamaa nimemmsikia Rasulullah sallallahu alayhi wasallam akisema kuwa damu ya Muislamu haiwe ni halali akataja mambo haya matatu isipokuwa kwa vipengee hivi vitatu Mmoja wapo sababu hizi Mbona wanataka kuniua mimi? Mbona watu wanataka kuniua na mimi sijafanya zinaa. Mimi sijawahi kuritadi tangu nikuwe Muislamu. Baada Allah kuniongoza sijawahi acha Muislamu. Alafu jambo la tatu mimi sijaua yeyote. Mbona wanataka kuniua mimi? Allahu almusta. Lakini mwisho alifanyaje? Walimuwa radiyallahu anhu. kwa hivyo hadithi inapokewa na ibn saud si pekee yake na Aisha pia vile vile na hata Uthman Allahu ta'ala anhum asema fa zina tuanze na zina zina thayib zina ya yule ambaye ako katika ndoa kama hako katika ndoa ashawai kuwa katika ndoa yani si bikra ashao ipitia nini maisha ya ndoa asema amma zina sayyid ama zina ya yule ambaye si bikra faajma almuslimun waislamu wamekusanyika yani maulama wote mkusanyiko wa maulama ala anna haddahu arrajm kuwa hukumu ya mtu huyu sawa ni mwanamme au ni mwanamke ni kupigwa mawe hata ya mpaka afariki wa qad rajama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa qad rajama nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma'iz wal ghamidiyya na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alipiga mawe jamaa itwa ma'iz katika zama zake na mwanamke mwingine aitwa alghamidiyya wa kana fi alquran alladhi nusikha lafdhuhu na hi ama aya hi lafdhi ilikuwa katika quran lakini lafdhi yenyewe kaondolewa matamishi yakaondolewa lakini hukumu ikabakia. Yaani Qur'an Allah wakati mwingine zama ambazo Qur'an ilikuwa ikishuka alikuwa Allah azza wa jal atarinsa aya na afuta aya. Afuta aya aidha afute lafzi yake yanayosomwa ikabakia hukumu ama akaondoa lafzi na hukumu au akaondoa nini hukumu peke yake ikabakia nini ikabakia lafzi ikabakia lafzi inasomwa lakini hukumu yake imechukuliwa na aya nyingine iliyokuja baadaye Allah anasema ma nanx min ayatin au nunsiha naati bi khairin minha au misliha ma nanx min aya hakuna aya ambayo tuafuta au nunsiha au tuamfanye tuwa rasulullah sallallahu alaihi wasallam aisahau iondolewe na nasakh min ayatin aununsihan na'ti bi khairin minha tunaleta bora zaidi kuliko hii ambayo tumeifuta ama tumemsahaulisha rasulullah sallallahu alaihi wasallam au mitsliha au toileta mfano wake toileta mfano wake na hili ni jambo lajulikana liko katika Qur'an kama Allah alivyosema katika suratu al-Anfal akizungumzia mapambano hali ya mapambano baina waislamu na wasiokuwa waislamu yani ni idadi gani ambayo yafaa kupatikana ili muislamu asiwe ni mwenye kutoroka yani apambane ya na idadi gani ya makufaru Allah sema iyakum minkum 20 sabiruna yaglibu 200 moja wakiwa 20 wanashinda wa, wa, wa, wa, wa, wangapi 200 kumaanisha mmoja apambane na watu wangapi 10 كما 2000 فايوه 10 اها واين يكن منكم بعداي منكم 100 صابره يغلب يغلب 1000 من الذين كفروا سيوا 100 ونشند نيني 1000 فايوه 1/10 بادو Insha Allah kasema al'ana khaffafa Allah 'ankum. Kha, Sasa hivi Allah amiwakhfifishia. Yaani huku hukumu tena kuna kuna na nini 20. Khaffafa Allah wa alima anna yani, ajua Allah 'azza wa kuwa kuna Kwa minkum yaghlibu Kwa Mia, kwa mianbili. Kwa aibu mtu aruhusiwi kutoroka katika vita kama kufaru kwa mara mbili yao kama waislamu wa kwa moja na makufara 2000 hawifai kutoroka na kwa sababu muislamu moja pambana na nini na makufaru wawili kwa sababu ni imani si masala na silaha si masala na nini silaha ni sababu lakini ni nini ni imani ya mja walipo wa walipokuwa katika vita vya Hunain radhiallahu anhu masahaba na walikuwa idadi kubwa takriban watu elfu nane kutoka Makkah kutoka Madina waliokuwa na Rasulullah sallam wakifungua maka na elfu mbili ambao walisilimu kule maka wakasikia kuna kabila la Hawazin na thakif ambao wamekataa uislamu bal wataka kumpiga Rasulullah sallam vita jeshi ya watu kumi, jeshi ya watu wengi ikatoka kwa alikia kupigana na jamaa hata walipokuwa njiani wakasema lanahu za mali leo hatushindi kwa sababu ya uchache wetu lakini walipoingia katika vali ya Hunain mara walikewa ambush wakarushwa mishale watu wakatoroka watu. akabakia rasulullah sallam na wachache katika masahaba miongoni mwa al-Abbas ndo nadi watu kwa hivyo iman na nusra ya Allah azza kwa hivyo ni mfano tu wa nasgh katika ka Qur'an mifano ziko nyingi kwa hivyo miongoni mwa naskh aina ya za ya yakufutwa ni hukumu kubakia lakini lafzi hiyo ikoondolewa katika nini katika Qur'an asema rahimahullahu ta'ala wakana kana fi al-Qur'an nusikha lafdhuhu ilikuwa katika Qur'an aya za Qur'an zilizofutwa lafzi yake wa sheikhu ilikuwa inasomwa hivi wa sheikhu wa sheikhatu Idha zanaya farjumuhum malbata, nakala min Allah wallahu azizun hakim alsheikh ya mtu ambaye si bikra mtu ambaye ni mtu mzima sawa sawa wa kiume au wakiki, amepitia ndoa ama katika ndoa idha zanaya wakizini, kidhini farjumuhum albatta basi wapigeni mawe nakala min Allah ni adhabu kutoka kwa Allah wallahu azizun hakim na Allah ni mwenye nguvu ni mwenye hikma lafzi hiyo ukitafuta katika Qur'an hamna lakini hukumu imebakia na umar radiyallahu anhu aliazungumzie haya alisema na itafika zama watu watasema kuwa hakuna rajmu katika Qur'an hii mambo ya kupiga mawe hakuna aya hiyo katika Qur'an wakadhibishe na wapinge hukumu hii waseme hakuna hukumu hii katika Uislamu wewe waoni hivi leo watu wasema kuwa uislamu ni, eh, ni, ni dini ya ukatili kupiga mtu mawe mpaka mtu kufariki dini ya ukatili kwa hiyo Umar anaanambia jamaa kuwa nao itafika zama watu watasema hakuna rajm katika Qur'an hukumu hiyo katika Qur'an kwa hivyo hukumu hiyo iwekwe mbali iwekwe kando Asema qadraja rasulullah sallallahu alaihi wasallam Thomas sallama alifa yanini alipiga mawe wa Abu Bakar pia vile vile akapiga na عمر, pia vila vila fanyaji, aka mawe zama zao naam hata alkhulafa arashidun wote hukumu hii walitekeleza katika zama zao kwa hukumu ambayo ipo wa qadis tanbatun Abbas arjma min ibn Abbas namna ni mwenye ufahamu mkubwa al-Quran kwa duaa ya Rasulullah sallallahu alayhi wasallam alitoa hukumu hii ya rajm ya kupiga mawe katika Quran min qawlihi ta'ala kutoa qawli Allah azza wa jalla ya ahli alkitab askia faqia ibn Abbas watu wa Allah anasema qad ja'akum rasuluna mejiwa na mtume Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi Yubayinu lakum mtume huyu awabainishia kathiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab Anawabainishia mengi ambayo mlikuwa moyaficha katika vitabu vyenu vya Taurat mnaficha atakuja kuyabainisha wayafu an kathir na anasamehe mengi qala asema, faman kafara birrajm Yule atake kufuru na kupinga rajm kupiga mawe Fakad kafara bilquran amekufuru na quran min la yahtasib kwa njia ambayo hada dhania thumma tala ala kisha alayakeesha kasamaa hiyo akasema kana rajmu ilikuwa kupiga mawe mimma akhfa Ni katika yale ambayo mayahudi walificha katika mambo ambayo mayahudi walifanyaje walificha hata rasulullah sallallahu alaihi wasallam alipoona mayahudi na uh, mtu na mwanamke mume na mwanamke waki wapaka jivu na wakiwakemea wakiwasuta akauliza kwa nini wasema wamezini akauliza ndo hukumu ya, ya, ya zina katika Taurati wakasema ndio sema leteni Taurati haya someni mwenye kusoma akaweka mkono wake akaficha akasoma mambo yake Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kumwambia nyanyua mkono hapo ulipoweka mkono soma hapo ikapatikana hukumu nini Ni kupigwa mawe naam Taibu. Hiyo ni ya kwanza rajmu kupiga mawe wa amma nafsu bin-nafsi ama nafsi kwa nafsi kuua nafsi mtu kuua na nafsi yake pia vile vile yaondolewa fa ma'nahu maana yake anna al-mukallaf mtu ambaye ni mukallaf mukallaf ni nani mukallaf ni nani baligh aql mtu aliyebalege na akona nini akona akili idha qatala nasan Akiwa nafsi bighairi haqqin Pasina haqqi amdan Kwa kukusudia yuqtalu biha na ya pia vile vile tafanyaje na kataja dalili zilizoku katika Qur'an كما قال الله عز وجل وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس نقولي الله يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى ذاكم مشو وايه طيب اصفوها مع علماء ومتوى قدت وكان حكمي حالي Baadhi ya hali ikipatikana basi hukumu hii itaekelezwi lakini kwa ushahidi wa hadithi ya Rasulullah sallallahu ya kwanza ni mtu kuwa mtoto wake mfano mtu akaua mtoto wake hauwai kwa sababu ya kuua mtoto wake na Ni ni ya jumhurul ulama Kuwa baba Ama mzazi au kwa kuwa mtoto wake naam amefanya madhambi makubwa lakini Si kwa sababu ameua wa mtoto wake naye pia vile vile afanyaje au uawe kwa sababu baba ndo alikuwa sababu ya yeye kupatikana mbona mtoto sasa awe ni sababu ya baba kuua ama mzazi kuua haiwezekani kwa hivyo akasema hilo kama ilivyopokewa kutoka kwa rasulullah sallallahu mzazi au kwa kuua mtoto wake hiyo ya kondolewa ya pili uh, yule ambaye yuko huru akauwa yule ambaye ni mtumwa kwa sababu hali zao haziko sawa wenye yule aliyeko huru au kwa sababu ya kuua mtumwa naam hiyo ni ya pili na ya tatu ni muislamu kuwa kafir muislamu kuwa kafir hawawi muislamu kwa kuua kafir naam amefanya makosa lakini damu zao haziko sawa damu zao haziko sawa naam طيب اسمع اما تارك لدينه المفارق <تصفيق> للجماعه يتاتى من يكوacha diniyake na kufariqiana jamaa falmurad bihi maana yake makusudia nini man tarakal islam yula ataka yacha wislamu wartadda anhu aka ritadna wislamu wa farqa jamaa'at almuslimin aka kama jaa التصريح بذلك في fi hadith Uthman kama ilivoelezwa katika hadith Uthman tulisema Uthman radiyallahu anhu ayapokea hadithhi حديث vile vile kwa hiyo lafdhi ya hadith ي inaeleza hi wa ziwazi rida islam rida ba'da yamtakuwa kisha ataja rahimahullahu taala baadhi ya mambo ambayo yamepatikana katika sheria kuwa mtu auaua kupitia mambo hayo mojawepo ya mambo hayo lakini azijataja katika hadithi hii hadithi hii imetaja ngapi Tatu eh Ya mtu ambaye si bikra alafu nafsi bin nafsi tatu ni nikuritadi asema kuna hali zingine zinazo zikipatikana pia mtu ama sifa zingine zikipatikana mtu astahi kuwawa Ingawadi hazijataja katika hadithi hii lakini atakuja kueleza namna gani ingegea na katika hadithi hii asema rahimahullahu ta'ala ولكن يقال على هذا انهم قد ورد قتل المسلم بغير احدى ثلاث الخصال فمنها كان ذا كذيله ذا في الوط الوط وكافه ومناوم مكوينليا منامي مئزك يمسى يمتكوى في حديث يا ابن عباس رضي الله عنه اقتل الفاعل والمفعول به واني من يكفاني ومن يكفاني واهنا atakuja kueleza namna gani na vaoingia katika hadithi hiyo ya Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu asema nyingine ataja nyingi tutataja baadhi nyingine ni man ata dhat mahramin waqad, waqad roya al-amru biqatlihi ingawa ni dhaif asema yule ambaye atakayemuingilia ata mahram mahram wake yule ambaye ni haramu kwake kumuoa akamwingilia basi ana ingawaje ni dhaif ametaja hilo na miongoni mwa hizo ni asahir sahir uchawi mchawi mwenye kufanya uchawi au na ipokewa katika hadithi ya Jundub marfu'an kuamthumus sallama msema Haddu sahir darbatun bisayf hukumu ya mchawi ni kupigwa nini kupigwa panga na kuuawa na imetokea zama zama sahaba wachawi kuuawa na, na mingineo kisha aeleza namna gani zinavoingia katika hadithi hii tueleza baada ya azan katika hali hizo ambazo amejitaja mwandishi rahimahullahu taala ambazo Zawajibisha pia nafsi kuuawa tumesema liwat liwat na ametaja uchawi na pia vile vile ingawaje ni dhaif kumuingilia maharimu wake na pia ongezea eh mwenye kunywa tembo mwenye kunywa pombe kwa mara nne mara ya kwanza kishatekelezewa haj mara pili akatekelezewa haj Akapigwa ya tatu mara nne auawa Asema sema imepokewa kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kwa njia kadha wakadha ingawaje wengi katika maulama Asema waona hukumu hiyo imefutwa hukumu hiyo ilifutwa kwa sababu alikuwa rasulullah sallallahu aletewa mtu aliyekunywa pombe mara nne lakini hakumuua kuonesha kuwa hukumu hiyo iliondolewa na pia ataja kumuua jasusi mslamu jasusi ambaye awafanyia makufaru jasusi dhidi ya waislamu wasema auwa na wenye msimammo huu wasema kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam alipo letewa Hatib ibn Bib taa ambaye aliwaibia Makufar wa Makkah siri ya Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yakufungua Makkah na kuvamia maka. Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa sababu shahida badran alishuhudia vita vya Badr alipotaka kuuawa na moja katika ya masahaba aidha Umar ama <tosolo ii> Umar anhu akasema muache kwa sababu ameshuhudia Badr kuonesha kuwa kama angehudia Badr basi hukumu yake ilikuwa ni kuuawa hiyo ni mtizamo ya baadhi ya maulama Asema kuwa hali hizi zote ambazo ameziitaja na zingine Asema kuna zingine ambazo ni dhaifu hazisihi lakini zile ambazo za sihi zile ambazo za sihi Asema wabaki nusus zile zilizobakia zote كلها يمكن ردها إلى حديث ابن مسعود زوته زاweza rudishwa katika hadithi ya ibn mas'ud mchawi ama eh eh masala liwat ama جاسوس ama ساحر متاجه ama tarikussala na mengineo sifa zingine zote zote zaweza kurudishwa katika hadith ya ibn mas'ud يعني خوف في مثلا يولي امباي ني مچوي العشوي انه كافر العشوي انه كافر و الله مبيانش الكفر او العشوي في كتابه سوره البقره كتك آي موجة أما نمنا واحد واتبعوا ما تلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا قرين كفروا يعلمون الناس سحرا isha wama unzila ala almalakaini bibabila harut wa marut wama yuallimana min ahadin hatta yaqula inna mahnu fitnatun fala takfur wa laqad alimu laman ishtarahu malahu fil akhirati min khalaq yani mambo nyingi yabainishwa katika aya hiyo kuonesha mwenye kufanya uchawi au mwenye kujifundisha uchawi amekufuru kwa hivyo yake kawa ni kuuawa atari kulidini jamaa na yule ambaye aenda katika tupu ya mwenzake wallahu astaan kama masala liwat asema yaingia katika nini katika asaibuzani kwa sababu huyo ameacha ya halali akaingia katika nini katika ya haramu ameacha ya halali akaingia katika haramu alikuwa na neema ya kutafuta wakee akamooa akastarehe naye akaenda kwa ya haramu Ikawa hukumu yake ni kuwawa sawa so, sawa so, mwenye kutenda au mwenye kutendewa waona na uh, mengineyo al moja katika zote hizo zilizotajwa yaingia either katika annafsu katika atari kulidini ama ingia katika ya kwanza ambayo ni nini asayibu asaybu zani wabillahi tawfiq wa صلى الله عليه وسلم على نبيه محمد وعلى